אשר עשה בתוך מצרים לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו, ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו, אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברודפם אחריכם, ויאבדם אדוני עד היום הזה, ואשר עשה לכם במדבר עד בואכם עד המקום הזה. ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליעב בן ראובן, אשר פצתה הארץ את פיה, ותבלעם ואת בתיהם ואת אהוליהם, ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל. כי עיניכם הרואות את כל מעשי אדוני הגדול אשר עשה, ושמרתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום,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 אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך, והשקית, ורגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ הרים ובקעות, למטר השמים תשתה מים. ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה, תמיד עיני אדוני אלוהיך בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה. והיה, אם שמוע תשמעו אל מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את ה' אלוהיכם ולעבדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מתר ארצכם בעתו, יורה ומלקוש. ואספת דגניך, ותירושך, ויצהריך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת.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 והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, בשבטך, בביתך, ובלכתך, בדרך, ובשוכבך, ובקומיך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. <coughs> למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם כימי על הארץ. כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את ה' אלוהיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו, והוריש ה' את כל הגויים האלה מלפניכם, וירישתם גויים גדולים ועצומים מכם. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, בו לכם יהיה. מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם. לא יתייצב איש בפניכם. פחדכם ומוראיכם ייתן ה' אלוהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דיבר לכם. פרשת ראה, ספר דברים, פרק יא, פסוק כ"ו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה, אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוהיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. והיה, כי יביאך אדוני אלוהיך אל הארץ, אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הקללה על הר עיבל. הלא המה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ, אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, ורשתם אותה. ושבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום.